Aften, godmorgen, godnat eller god eftermiddag, eller hvad det nu er der, hvor du er. Her er det eftermiddag. Det er Brætspidsklubben på Aarhus Radio, du har sat på. Og i dag, der er Jacob i studiet, som er din faste værner. Og han havde en gæst med i studiet til anden episode af Jakobs Nørde Sommer. Vil du selv sige hej? Gæst, du skal tættere på mikrofonen, hvis du skal ja. sige noget. Det gør jeg så. Prøv igen. Pænt dag. Mit navn er Martin. Jeg er rigtig glad for at være her. Jeg har spillet figurspil i snart 16 år, nu tror jeg det må være. Startet i sin tid med War of Fantasy. Det mig lidt over på noget War Machine og Og nu er jeg så begyndt på det spil, der hedder Malifaux. Som jeg egentlig er blevet rigtig, rigtig glad for. Ja, og der har Martin så også fortalt, hvad, hvad dagens tema er. Ja. Figurspil. Det havde du måske også læst på uh, podcastbeskrivelsen. Det må jeg <laughs> Ja, øh, et figurspil. Øh, vil du sige, hvad et figurspil er? Jamen, jeg kan godt lige prøve at sige lidt, uh, lidt kort om det, jo. Øh, jamen, så altså, et figurspil er jo... To ting, kan man ligesom sige. Det er både selve spillet, hvor man spiller mod en modstander med små figurer, men det er egentlig også et mere hobby aspekt. Øhm, så det er egentlig, hvor at man samler nogle små figurer, man maler dem selv, og det er også lidt kendetegnet ved, at der ikke er en decideret spilleplade. Man spiller egentlig bare over bord med noget terræn, man måske selv har lavet, noget man har købt med nogle bakker, huse, hvad end det nu kunne være. Og så bruger man målebånd til ligesom at bevæge, bestemme, hvor langt figurerne kan bevæge sig. Øh, og ja, så er der som sagt også det hobbyelement i det, at man selv... Få lov til at male figurerne, og få lov til at samle figurerne, og egentlig lægge lidt sit eget præg på det, så man har ligesom to herrer der er komplet ens. Og du siger, for få lov til. Altså, ja. der, der er jo nogen, måske nogen, der det, der skræmmer væk fra sådan en hobby en Det er hobby der, helt bestemt. Det er ja. både noget, der kræver mange penge, og noget, der kræver rigtig meget tid. Så jeg har selv spillet Warhammer en gang, og synes ja. egentlig, det var meget fedt. Men, ja. men jeg gik også lidt død i nogle ting, fordi jeg var ikke så god til at få øh, malet dem og, og sådan nødvendigvis. Ja at til at følge med i og have de nye ting. Fint man, man bruger nogle penge efter det men så skulle det også lige ligge en masse tid i. Det. Og det er jo fedt, hvis man synes, det er fedt at sidde og male. Lige præcis. Der er mange, og, øh, rigtig godt kan lige sidder og pusle om det der ja Og, og, og det skal man ligesom have øh, lysten til, og også tiden til. Øh, ja, lige præcis. Det det, jeg Så det tager lidt tid at spille figurspil. Ja, man ja. ser meget tit, når man spiller forskellige steder, at der er to typer spillere, og der er dem, som egentlig spiller, fordi nu har de malet figurerne, og så kan de lige så godt også lige spille med dem, fordi de synes, det er hyggeligt. Og så er der også dem, der stiller med en fuldt umalet her, fordi de hader at sidde og male, men de elsker spillet. Så. Så, er det, så er det dem, du aldrig ser, for dem, der maler figurerne, og har stående hjemme. Ja, øh, lige præcis. Som måske ikke en engang spiller sammen med en ven, eller sådan noget Ja. Ja. Så det at er, er spille med de her små, nu ser vi figurer, det er jo sådan nogle... Okay, man kan ikke se, hvad jeg laver. Hvad, er det en par centimeter, halvtreds centimeter, par centimeter højere? Ja, altså det kan vi jo variere meget. Ja. Malefou er relativt småt. et spil som Warhammer Fantasy eller det nye Age of Sigmar som det hedder nu. Det virker til at det bliver større og større og nu er figurerne jo kæmpestore og fylder jo over fire delebuer selv virker det til. Så det, det, det varierer jo. Det, det, det er noget der for det mest det. er noget der, men ja, ja. Det, det kan variere fra spil til spil. Ja, ja, er det er også et spil som jeg sagt. det kræver normalt en, en, en stor bordplade. Det kræver en stor bordplade ja. Hvad er det sådan en matchspilplade? Hvad den hedder? To meter gange... Altså, det, det kommer igen også an på spilspil. Spil. Ja. Malifaux kræver det, der hedder 36x36 inches. Ja. Ja, det er okay. Sådan er firkantet. Ja. ja. Det er noget af retning også, som, ja. som Warhammer-stabelt kræver. Og sådan noget. Ja. Warhammer ja. skal kræve lidt mere. Warhammer ja, 36x et eller andet gange er der ingen gange end det, måske. Udske, jeg, lige en gang. jeg tror faktisk, Warhammer det er 72x48, tror jeg. Ja. 48, den kræver ja. noget større plade. Det er noget større. Man får også lidt mindre af de her figurspil, fordi præcis, et eller andet sted er af. der måske to typer af dem. Der er de store herrespil, som de klassiske ja. Warhammer, ja. og så er der nogle mindre skømmetspil. Ja, øh, og alt derimellem. Det er... Og alt imellem ja. Og tendensen, som jeg kan se i hobbyen, hvad jeg har set folk ja. spille, går mod de lidt mindre, lidt hurtigere lidt nemmere. Det gør det måske mere nu, end det gjorde engang, kan man ja. sige. Ja. Fordi jeg tror også, det er igen, fordi der skal rigtig meget tid til at male sådan en kæmpe hær, som man spiller med i Warhammer. Ja, Ja, yes. stor forskel på skater. Øh, yeah. Så kan man jo tage turneringen i mange figurspil. Meget gør yeah. det. Måske især i sådan noget som Warhammer. Det er så der, det kommer frem. Fordi et spil Warhammer også tager 4 timer eller sådan noget. Yeah. Det gør Malifaux ikke helt. Det gør det ikke, nøj. Et øh, klassisk spil Warhammer tager 4 timer, så er det godt. at man kan sætte helt fik af til at få spillet tre, fire, fem spil øh, Warhammer. Og se, hvem der er den bedste i turneringen. og Ja... Det er for det meste også i alle dem her, at øh, man jo stiller med en her, og man har lavet en her, der kan sammensættes på alle mulige måder Lige præcis øh, Og der, der er næsten altid et pointsystem, man ja. køber sin her for, så ja. det er ikke bare at stille med alle de figurer, du kan Nej. Det er ikke stille med 17 figurer, det er stille med nogle pointværdier til en Lige køb Lige præcis, for at prøve at balancere, så det er ikke bare ham, der kan købe flest modeller, der vinder Ja, og så er det også noget med, at man slår en masse terninger Ja, som regel er. Undtagen i øh, Malifaux Malifaux er lidt specielt der, i og med, at de bruger et deck kort i stedet for tærninger. Men ellers ville det titføje en væsentlig stor håndfuld af terninger. Man, når man køber terninger til Warhammer, så køber man sådan en boks med ja. 36 i eller sådan noget. Ja. 24 måske. Ja. Yeah. Er det det, ja, jeg skal lige sige om, det er en overordnet, er? Ja. ja, jeg tænker også, at der måske er mange, der lytter til det her, som måske har en anelse om hvad fyrerspiller er. Ja, jeg tror, at de fleste har en om hvad fyrerspiller er. Vi skal lige også snakke om, ellers, at de kendte spillere er sådan noget som Warhammer. Gamle World of Fantasy, som faktisk er nedlagt nu og ja, er blevet til Age et of Sigma. Sigma, der ja. ser uh, Spacey ud. Det er noget ja. med, at verden er gået under, og uh, man kæmper i sådan nogle parallelle universer. Jeg ved faktisk ikke så frygtelig meget om jeg det. Jeg har læst det. er noget med, at verden er gået under, og så man slår man sig ind på nogle planer og på det hellige plan, og forskellige planer og ja. Ja, og uh, de gode kommer til at ligne mere og mere Space Marines. Det gør de, det lader jeg også mærke til. Som er Warhammer 40K, øh, som er et af de mest kendte licenser i... Ja, deres uh, maskot-fraktioner, eller hvad skal man sige, som jo er Space Marines. Ja. Yeah. Øh, og en helt så også kendt univers, Warhammer 40K. Meget kendt, ja. Øh, så er det er fedt, hvis jeg Det ved jeg godt, hvem det er. Vi har også nævnt det før, at snakke om Warhammer 40K. Ja. Så er der War Machine 2 Horde, som jeg sagde ja. nyere to spil, som er... Det, man kan spille Horts, som er sådan noget, med nogle monster, så man lurer sig med krigsmaskiner. Ja, Horts er med kæmpe store monster, og War Machine er kæmpe store, dampdrevne robotter. Men ulig Warhammer Fantasy, eller Warhammer 80.000 og War over 40.000, der er Horts og War Machine egentlig designet til, at de kan spilles mod hinanden også, selvom det, de har lidt nogle forskellige regler også på visse punkter. Det er også et ganske udmærket spil, som jeg også har brugt rigtig meget tid på. <laughs> Og så er der, at hvis man ikke er så meget fantasy og sci-fi, så kan man spille Flames of War. Ja, hvis ja. det er mest populært så vil jeg lige se på, at der står i hylderne i butikker, ja. jeg har spille den enkelt gang selv. Det er sådan ja. et anden verdenskrigsspil med, med tanks og infanterimænd, og, som er lidt mere realistisk. Og måske lidt over i det øh, krigsspil, som vi snakkede om sidste gang øh, på podcasten. Ja. Ja. Øh, så er der nogle andre ting? Noget af de nye to ja. fantasy Flight Games? Der er meget øh, ja. Øh, ting, der i lige skal nævne. Der er sådan noget som x som måske, måske ikke er et figurspil. Ja, yeah. jeg tror, det er noget, folk de meget nemt med kunne diskutere. Jeg er nok selv lidt mere over, at jeg synes ikke, det er et figurspil. Jeg synes mere, det er et brætspil. Netop yeah. fordi, at du køber figurerne fuldt samlet og fuldt malet, så det mister ligesom det hobbyaspekt, der normalt er et figurspil. Så ligesom, at øh, det ikke er nok, at øh, der er krig for det er krigsspil, så yeah. det er ikke nok, at der er figur. Jeg vil godt gå med på den. Det, når vi snakker figurspil her, så snakker vi om det spil der. Ikke har, har præmalet og præ samlet. Ja. Jeg tror så at muligvis, at RuneWorld kommer, kommer til at gøre endnu mere over i den, fordi den har vist ikke også nogle præmalede figurer. Ja. Øh, men spiller meget mere som et traditionelt øh, Warhammer-spil, bare med færre figurer. Ja, jeg ved faktisk utroligt lidt om Rune Wars. Det gør jeg også. Jeg ja. ved, det er på vej, og jeg ved, at det sandsynligvis bliver stort, for det er i Freak Games, der ja. står bag det. Det er også ikke noget, ligesom, øh, og, og det plejer at næsten alt, hvad de rør ved, at blive til guld. <laughs> det er ikke helt løgn. Og man gerne fordi at de lægger nok penge i det til at gøre det. Ja. Så lidt. ja. Og smider nok expansions ud. Nå, så er det tid til det, er det egentlig skal handle om i dag. Malifaux? Lige præcis. Hvad er Malifaux? Jamen, jeg kan jo lige starte med at fortælle lidt om Malifaux-universet. Og nu skal det jo også siges, at jeg er jo faktisk selv ganske ny til spillet. Jeg har spillet det et halvt år, men... Jeg og min lille spillergruppe, som jeg nu af spiller sammen med. De, vi er alle sammen ved utroligt billigt Jeg synes, det er helt fantastisk. Og Malefou øh, finder en i sted i en verden parallelt til jorden. Det er den her verden, der hedder Malefou. Så historien er lidt det, at på jorden, der var der en gang magi, men den er langsomt begyndt at blive drænet og forladt verden. Og der var der så mange magikere på jorden. Tidligere magikere, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, som ligesom ting. det er ikke skide fedt, det her. Vi skal have den her magi tilbage. Vi bruger den til rigtig mange ting. Det er forfærdeligt hvis den forlader vores dimension helt så de fandt den her parallel dimension Malifaux som er rig på magi og gik så sammen og prøvede at lave en bridge en åbning ind til den anden dimension og i historien der er der så mange der dør ved det her jeg tror faktisk de udsletter en hel by ved at få den her portal åbnet men det lykkedes sig for dem og de får åbnet den her portal ind til den anden dimension hvor de kommer ind og finder det der hedder Soulstones, som ligesom er en fast form for magi og begynder at frakke dem ind til jorden for at få magien tilbage til jorden og det bliver en kæmpe ressource, som hele jorden ligesom kommer til at, til at hvad hedder det, handle med. Mennesker, der mister deres liv over de her soulstones. Og det, der så sker, det er, at portalen langsomt begynder at lukke sig igen i historien. Og så er der ingen, der længere kan komme til Malefo. Og så der, hvor vi er i historien nu, der er portalen egentlig åbnet igen for ikke så lang tid inden. Og der kommer der så nogle nye settlers ind, som skal ind og, og se til universet der Malefo. For at finde ud af, at alle en faktisk er døde. Alting er ligesom smadret, og de ved faktisk ikke helt, hvad der er sket. Men de prøver ligesom at sætte en ny situation op derinde. Så det er meget lidt en, en western, western tema med folk, der kommer ind og prøver at, at sætte en by op. Så det, ideen er, at folk fra vores verden kommer ind i den her paletverden igen? Lige præcis. Er det, er det så vores verden, som vores verden i dag? Eller er det en... Jeg har læst altså, noget med jo... cyberpunk så er det sådan en anden... Jamen, der er jo ikke cyberpunks i... på jorden. Det er noget, der er i Mellefaux. Okay. Så det eneste ligesom forskel, som jeg har forstået det, der er på vores verden, det var, at der var en gang med magi. Ja. Og det er derfor, de skal til Mellefaux for at prøve at få magien tilbage til vores verden. Så, så, de, så det er folk fra vores tid? Det, så er, der det, det er, er ikke så... helt fra vores tid. Det er lidt, lidt før. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad vores tal det helt okay. finder sted i. Jeg tror, så... det er tidlige 90'erne og sådan... Okay. Er slut Men der der er, der, så folk, der kommer ind, de... Øh... Altså, 1990'erne... Uh, ja, 1900-tallet, du sagde 1900-tallet. Tidlig 1900-tallet, slut 1800-tallet. Jeg tror, det er der omkring, vi lægger. Okay, der, der ja ja Så det er sådan nogle ja. victorianske... Uh... Victorianske, ja, lige præcis. Ja, det, det er og ikke folk, der kommer ind med skingevær og, og, nej, og det moderne det er det sniper rifle og sådan bestemte noget. Ikke. Nej, nej, okay, ja. Øhm. Så det er, sådan, det er på en måde lidt, når man, når man ser det som nye ny spiller, og det kan jeg man huske, dengang jeg første gang snublede over Malifaux, og man så kigge på det, så tænker man sådan lidt, hvad, hvad er det her? Hvad er det for en masse temaer, som de bare ligesom har hæftet sammen? Det ligner lidt, de bare har fundet vi skal have noget western, vi skal have noget viktoriansk horror, vi skal have nogle necromancer, vi skal have nogle dæmoner, vi skal have nogle robotter og ting og sager, og så har de bare taget så mange temaer, de nu kunne, og så bare prøvet at hæfte dem sammen. Så man tænker lidt, hvad, hvad er det, der sker her? Men når man ligesom kommer ind i spillet, så finder man ud af, at det, det giver faktisk god nok mening, når man kommer ind i historien. Det begynder lidt at falde på plads det hele, og så bliver det egentlig meget sjovt at, at prøve at læse den her historie og spille spillet. Fordi det er jo lidt, igen, lidt western tema, men i den her Malifu-verden, der er det også rejser skeletter og zombier og sådan noget. Så der kommer lidt horror ind over det også. Og så er der den race, der var på Malifaux i forvejen, der hedder Neverborn, den race, jeg også spiller, som er lidt nogle demoner og nogle, som ikke har fast form, som egentlig bare tager form efter, hvad de nu lyster. Og så er der mange af dem, der kopierer mennesker. Så de har de her dobbeltgængere, der går imellem dem også. Så igen lidt, lidt horror og forskellige ting. Måske lige skal vi prøve at snakke lidt temaet med mekanismer og sådan noget. Altså Malifaux, når man spiller en, en kamp i Malifaux, ja. så er man, nogle små grupper. Ja, lige præcis. Det er Af, et, et småt skirmish i forhold til overhemmer. Ja, og, og de folk repræsenterer ikke flere mennesker. Altså sådan, når, når du har én mand, så har du én mand. Så har du én mand, ja. Ja, ja. så det er sådan nogle øh, eventyr og hvad de er. Hvem, ja. hvem er man i oh, jamen, Expeditionsledere. er Expeditionsledere? Ja, men altså der er forskellige masters, som de hedder. Det er ligesom ens general, jamen, der leder din lille, dit lille hold. Altså et hold er som regel 7-8 modeller plus-minus. Så det er meget mindre end et spil som for eksempel Warhammer. Og der er syv forskellige fraktioner i Malafaux. Der er The Guild, også dem som hedder The Law, det er ligesom dem der styrer det hele derinde. Og ja, de er loven og sørger for, at fordi for eksempel necromancy er jo strikt imod loven, og uautoriseret magi er også imod loven, så det er ligesom dem der håndhæver det. Og de kan godt være lidt korrupte og lidt barske til. Så er der fraktionen Rezzers, som er necromancers. Dem som ligesom i smu prøver at at lære necromancy og, og lege lidt med det. Så er der Arcanists. Lidt kaldet for måske en form for mafia på en måde. De kalder sig også The Union nogle gange og frihedskæmpere. Men når det egentlig kommer til stykket, så er de måske lidt korrupte også. Der er ikke så meget bare The Pure Good Guys i det her spil. Det er der ikke. Så er der dem jeg spiller, The Neverborn. Som var den race af ting, der var på Malifu i forvejen. Det er meget dæmoner, dobbeltgængere og forskellige mærkelige ting. Um, vi har Gremlins, også en race, der var på i Forvejen. Gremlins er lidt, hvis du tog goblins og spejset dem med noget redneck tema. Det er banjord og store hatte og alkohol i lange baner. Det er lidt en, en fjollet fraktion, som faktisk er utrolig sjov alligevel. Um, ja, en lidt en fjollet fraktion, som er utrolig sjov, men jeg mener, de er utrolig sjove at spille, fordi de har mange skæge regler hvor de sådan skader sig selv, men så giver dobbelt skade til modstanderen og sådan nogle ting. Så der er meget kan gå galt, men hvis du ligesom kan optimere det alligevel, og prøve at pege det mod modstanderen, så går det alligevel galt for dig. Det altså, kan jeg ligesom så minde så det... om Greenskins i uh, Warhammer yeah. også. Det var lidt dårligt beskrevet, tror jeg, men jeg tror jeg alligevel, Lytter måske fik indikider <laughs> ja, om, hvad ja. jeg snakker om. <laughs> ja, ja, jeg er med på det i hvert fald. Ja. <laughs> nok. Tak, Jacob. Øh, så er der Ten Thunders, en asiatisk tema med mange asiatiske dæmoner. Øh, som har infiltreret mange af de andre fraktioner. Og er der nogen, jeg har glemt her? Der er også outcast. jo. Lige præcis. Der er den sidste, ja. Og det er lidt bare en mismatch af forskellige ting. Mercenaries og ting og sager. Lidt det, der ikke passer ind i de andre fraktioner. De er egentlig der. Og mange outcasts kan også blive hyret i de andre fraktioner igen, fordi det er mercenaries. Ja. Men hvad, hvad, hvad slås man over, når du mødes og slås? Er det så fordi, at hvad, hvad er så den historien bag de slag? Er det enkelte de slag? Det varierer vel? Det de slås af forskellige artefacts. Der kan være, at nogle af jer er krimineller, der skal anholdes, eller... Ja. Øhm, jamen, der er det jo også lidt specielt, fordi at i Malifaux, i modsætning til mange andre spil, der er det jo ikke bare, at myret modstanderen så hurtigt du kan. Det er jo egentlig mere, øhm, at man får det, der hedder strategy og schemes, og det er det, man spiller om. Og det varierer fra spil til spil, og det gør det utrolig interessant, synes jeg. Fordi at hver spiller har en strategy, som man har slået random, og hvilken strategy man får til at starte med. Og det kan være, at man skal holde et bestemt punkt, det kan være, at man skal sprede sig ud på banen. Det kan også være, at man skal slå modstanderen ihjel, det kan være flere forskellige ting. Og den spiller begge spillere sig om. Men så er der også det, der hedder schemes, hvor man slår en lille pulje til at starte med, hvor man får fem schemes. Og hver spiller vælger så i smug to af de fem schemes, der var tilgængelige. Og igen kan score point på dem. Så det er faktisk kun den her strategy, som begge spillere har, og de her schemes, som de har valgt i smu, at man scorer point på. Og når spillet så er over, så er det den, der har scoret flest point på dem, som har vundet. Så det har faktisk tit intet at gøre med, hvor meget af modstanderen, du har udslættet. Det er meget ofte helt ligegyldigt, og så er det faktisk bare, hvor mange point, du har scoret på de her strategier og schemes. Så lad mig give et lille eksempel på en af schemes, der er den der hedder Frame for Murder. Der vælger du faktisk en af dine egne modeller, og skriver ned i smu, hvilken en du har valgt. Og hvis modstanderen, han så dræber den, og dræber den hurtigt så scorer du en masse point selv. Så bare lidt det, jeg modstænden ved, at du har muligheden for at vælge Frame for møder, så bliver han måske meget mere påpasselig med at slå dine modeller ihjel, fordi, hov, han kunne score en masse point, hvis jeg dræber den. Hvis der er, hvis der er en figur, du lige pludselig kom til at stille lidt dårligt, ja. så kunne det være det jo med vilje og ikke bare en fejl. Lige præcis, men man kan også snyde med det. Du kan jo også bare lade, som om du har taget den, og så bare ikke en af dine modeller rigtig langt op, og så tænker jeg, nej, den der, den vil jeg da bestemt ikke dræbe, for det er der sikkert Frame for så der kommer lidt sådan, hvad hedder det, mindgames på en måde, hvor man skal, skal udtænke modstanderen. Ja. Ja, øh, hvordan spiller man så? Altså, hvad, man har fire figurer, ja. som man stiller op, finder en her, de koster nogle pointe, ja, som eh, figurspilsmæssigt man sammensætter. Ja. Nogle, få af dem kan, nogle af dem kan upgrades. Det kan de nemlig, ja. Det er jo lidt sjovt, at man bruger ikke pointe i Malifor, man bruger de der soulstones, som jeg lige nævnte tidligere. Ah, ja. Og... Hvis ikke man bruger alle dem på figurer, så får man faktisk solstones i spillet, som du kan bruge til forskellige ting der. Du kan bruge dem til at gøre angreb stærkere, du kan bruge dem til at en modeller tager mindre skade og sådan noget. Så du behøver ikke at ramme pointene lige præcis. Hvis ikke du gør det, så får du en lille ekstra gode i form af de her soulstones i spillet, hvilket er en meget sjov detalje. Og en meget stor ting, som vi skal over, det er jo en af de rigtig store forskelle i Malfo. det er, at det bliver ikke spillet med terninger. Det bliver spillet med et spilkort kort i stedet for. Så... Det vil sige, at i stedet for normalt, når en model vil angribe, så vil man slå på terninger og se, hvor godt den slog. Her i stedet, der flipper du et kort fra et normalt kort faktisk. Det er 52 kort, og så med to jokere i, så 54 kort i alt. Og der vil man så flippe en af dem. Og så vil modstanderne flippe et kort fra sit dæk, og så vil man ligesom sammenligne dem og lægge sine figurer stats til, for at se, hvor godt det gik med det angreb, eller hvad man nu prøver at gøre. Og man flipper begge to fra... Man flipper begge to, ja. Yes, det kan fx yes. sige, at jeg har måske 6 til at ramme, du har 5 til at dig. Så flipper jeg en og jeg kommer op på 13, du flipper en og du kommer op på 14, bum, så misser jeg. Men det, der så gør det virkelig, virkelig interessant, det er, at i starten af turen, der trækker man en hånd af 6 kort. Og de kort kan du så snyde ned. Hvis du på et eller andet tidspunkt laver et angreb og tænker, wow, det her det er super, super vigtigt, at jeg rammer med det angreb her. Så kan man så gøre... Hvis man så for eksempel flipper en 2 eller en 3, og flipper et eller andet elendigt kort, jamen så kan du øh, snyde en 13'er ned fra din hånd i stedet for, og så sige, at det var faktisk en 13'er det her. Ja. Så, og det, det giver jo lidt noget, et alternativt element til spillet. Det giver noget form for resource management i, at du har de her kort på hånden, som du også skal håndtere. Ja, det lyder til, at det er en ekstra strategi også, man kan, man kan lægge og finde ud tilbage. Lige præcis. Og man ikke helt ligger under for, Nej. for, for held. Altså, det, det gør man stadig lidt jo, men ikke helt, fordi... At jeg tror at alle, vi har været der, som har spillet terningspil at vi har prøvet det der ene spil, hvor det føles som om, vi slår et og år hele spillet igennem. Ja. Yeah. Øhm, her kan man jo teknisk set ikke det. Fordi hvis du flipper to og tre og fire dårlige kort til at starte med og bliver ved med det, jamen så ved du, at dine høje billedkort, de er jo også i dækket på et eller andet sted. Så på et tidspunkt kommer de jo. Så yeah. man kan ikke sådan være helt lige så uheldig, som du kan med terninger i teorien. Teorien. Ja, altså, fordi man, man når cirka et dæk igennem på sådan en tur eller Det kan variere meget, meget, meget. af, ja. hvor meget der lige sker på turen. Altså, der sker meget så når man det er igennem. Så det kan man sagtens sige. Ja. Du ja. kan også være meget tæt på. Ja. Ja. Altså der, der, der er lidt mindre øh, tilfældighed i hvor ja. det ligger. Ja, lige præcis. Det er vel det også det er også hurtigere. Ikke? Altså, man kan sidde og slå en tærning Jeg tænkte det der med vinkort er, er en hurtigere mekanisme mm -hmm. end at slå en tærning Og det ved jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror det er cirka cirka lige ja. hurtigt. Det har jeg ikke lige tænkt over. Men altså igen Og du har også lidt mere Det føles som at du har lidt mere styring over dit eget held Fordi du netop har den hånd der Så du kan sidde og gemme de gode kort til Når du ved det er vigtigt Ja Forskellige slags figurer man har Hvad er der i sådan en her? Hvad stiller man med Hvad stiller du med Hvad består din her? af Skal vi starte der Lad os sige hvis du spiller et normalt spil Som består af 50 soulstones Så har du en enkelt master Som er lederen af din her. Og efter det Så kan du egentlig selv vælge Så er det der hedder Henchmans Enforcers Minions Og pions og dem samtidig egentlig bare selv, som du har lyst til. Og der er så lidt forskellige regler til dem. Ja, og der er ikke noget med, hvordan heren skal være fordelt i forhold til point og soulstones. Og ikke, nødvendigvis, Nej. ikke nødvendigvis. En anden virkelig øh, unik ting med Malifor også, det er, at du vælger først din her Det er det første, der sker. Du siger, at jeg spiller Neverborn, en anden spiller måske Guild, spiller Rezzers, er Gremlins. Så slår man schemes og strategy. Find ud af, hvad det er. Find ud af, hvad strategien er, som hver jeg har. Find ud af, hvilke muligheder man har schemes at schemes og vælge. Og efter det bygger du faktisk din her. Så du kan bygge din her og designe din her ud fra den strategi, og de schemes, der er. Hvilket Nej, betyder spændende. at ja ja. ja, Så man der er egentlig meget, meget få modeller i medo, som der ikke kan bruges til et eller andet. Der er ja. måske nogen, der er lidt niche, men der er, de har som regel en eller anden rolle, hvis det er den rigtige strategi, de rigtige schemes, der er kommet. Så det er, det er meget sjovt på det punkt. Men du havde valgt din master først? Eller du har ikke valgt din master først. Du har ikke valgt, kun, valgt ja. kun din fraktion. Det var det ja. Jeg siger, det får lige sådan en nu er der også. Ja, sådan en master. Hvor, ma hvor, mange, øh, hvor mange point ligger der i sådan en? Nu har jeg, jeg spillet meget Warhammer, hvor der ligger en masse point i de der store hero-karakterer. Der er ikke nogen hero-karakter her. Ja. Men er masteren meget vigtig for herren? Og hvad gør han? Gør, gør han også noget for hele herren, eller er han bare en special figur? Det varierer rigtig det varier meget fra ja. ja, Men, men, men, men nogle master har en bonus til alle deres figurer. Helt der ja. er support master, som gør et eller andet og hjælper resten af herren. Der er også masters, der bare selv vil slå ting ihjel, og som egentlig overhovedet ikke hjælper resten af herren. Ja. Men det er stadig meget godt balanceret. Og nu spurgte du også hvor meget de koster. De koster faktisk vækst nulprocent masters. Man har bare hver især en. Og okay. så giver de dig en lille bonus af solstone, som du starter med. Så der er måske en der giver dig fire ekstra solstone, der en der giver dig en ekstra solstone. Alt efter hvor gode master er. Okay, her. så de varierer lidt på hvordan de øh, mange solstone de giver, ja. ja. Okay. Ja. I modsætning til et andet spil, som for eksempel Warmer Horts, hvor du taber, hvis du mister dine ledere, det gør du ikke her. Ja. Masteren er en vigtig figur, men hvis du mister ham, kan du stadig sagtens vinde. Ja. Det er også det med, at jeg overmåsvis er hårdt, at jeg faktisk har det specielt i, at det nærmest går ud, altså spillene går ud på at dræbe modstanderens leder. Ja, det kan man øh, godt sige. Og derfor også altid kan nærmest ende på sådan, oh, så, ja. så ved vi, når vi er færdige. Ja, så er der ellers de andre karakterer. Hvad, hvad er der ellers i den her? Der er en master. Hvis vi skal prøve at tage eksempel på den her. Du stiller den her op, som du skal bruge til et eller andet. Ja, jamen, altså igen, det kan jo variere utrolig meget. Ja, det kom er nu, jeg skal have skal, skal, skal en forhold af Men master, hvad, hvad, hvad er han for en? Nu han en, hvad for en fraktion spiller du? Jeg spiller Neverborn. Neverborn, ja. Der, jamen jeg kan komme med nogle eksempler på masters i Neverborn, ja. fordi spillet er fantastisk tematisk. Der er så mange modeller, der kan så meget forskelligt. Ja, og det ja. føles bare så anderledes. Bare det at skifte din master ud i her, føles som om du spiller en helt anden her. Ja. Så det er, det er fantastisk. Der er for eksempel den master til... Mit hold Neverborn, der hedder Surrida. The, hvad hedder hun, The Hag. Og hun er sådan en voodoo hex, Og det, hun egentlig gør, det er, at hun samler de her små voodoo-dolls, som hun binder med modstandernes modeller. Og så kan du egentlig skubbe med din egen voodoo-doll, for så at skubbe med hans model. Du kan gå og slå din egen voodoo-doll for at give skade til ham. Du kan sætte ild til den, du kan poison den, du kan gøre alt muligt, og så give det til modstandernes model også. Det er en, en meget, meget sjov ability. Og da spillet er fyldt med de her... Sjove, tematiske så, abilities. Så hun vil gerne stå sådan noget bag ved et eller andet sted, og, øh, ja. og, og, og, og have sin voodermagi, og så være ja. skyttet resten af sin her. Ja, som regel, ja. ja. Igen, masters de har også forskellige upgrades, og masteren kan ændres rigtig meget alt efter, hvilke upgrades du vælger til den master. Ja. Øhm, så er der en anden master til, til mit hold, en af mine personlige favoritter, utrolig unik master. Han er en, når du ser modellen, er det en lille bitte dreng i en øh, natskjorte med en pude under armen. Han hedder The Dreamer. Historien med The Dreamer er, at han er faktisk en dreng på jorden. Men af uforklarelige årsager, er der ingen, der helt ved hvorfor. Når han drømmer, bliver han transporteret ind i Malifaux som er en form for spøgelse, et spektre, Og så var han egentlig rundt der, og han tror bare, at han er en drøm. Men hvor end han går, der sommerner han. hedder han de her nightmare og over det hele. Så det er egentlig bare en lille dreng, din master men som går og tilkalder Marit og dæmoner over det hele rundt om sig. Han har især den her kæmpestore dæmon, som hedder Lord Chompy som er blevet navngivet af den lille dreng selv. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Ja. Så når drengen eventuelt vågner, så kommer Lord Chompy i stedet for. Og han, den lille den master der, kan også tunes på to vidt forskellige måder i forhold til upgrades. Du kan enten gøre sådan, at han bare sommerner i spandevis, så du bare får dæmoner over det hele utrolig sjovt. Du kan også bygge sådan, at du har den store dæmon, Lord Chompy og fokuserer på den i stedet for, sådan at den kommer øjet af alting, men at du så ikke sommer så mange andre dæmoner. Ja. Og det er også to vidt forskellige spillestile. Og du spillede de, jeg havde ikke færdes Neverborn? Neverborn lige præcis. Som er sådan nogle shapeshifter, mystiske ting? Ja. de ting, der lidt var på planen Malifaux, inden at menneskerne kom. Ja. Og som ser menneskerne som Ja, øh, hvad hedder det? Usurpers, som kommer og at stjæle deres land fra dem. Hvad så med sådan nogle øh, almindelige mennesker karakterer? Sådan en af øh, de Order der hvad, hvad, hvad, hvad, hvad vil deres master være for noget? Åh, oh, men det, øh, de har sådan lidt nogle master, der er tunet mod de andre forskellige nogle gange. I hvert fald i, i historierne. Så de har sådan en som for eksempel Lady Justice, som er deres anti-necromancer. Øh, Kaptajn, hvad skal man sige? som egentlig er en, en kvinde med, med bind for øjnene. Igen Lady Justice, det går også lidt der. Og så er kæmpestor svær, og hun er nok den vildeste nærkampsmodel i hele spillet. Så den faktion, den der Guild, som er The Law, de er måske lidt mere simple end nogle af de andre, men er bare rigtig gode til at give skade. Især også på afstand. Og så har de også deres Witch Hunter, som er hende, der er mod uautoriseret brug af magi som hedder Sonia, som også bare eksploderer ting med ild på lang afstand. Og, ja, og her kan man, der ved man, hvad for en faction man er imod, inden man vælger sin master også. Ja, ja. det kan ændre rigtig meget med masteren. Det, du ved ikke nødvendigvis præcis, hvordan de modstander spiller, men du har måske kun en lille idé. Du ved, at The Guild giver meget skade og er tit ranged. Ikke nødvendigvis dog, men tit, så du har kun lidt en idé om det. Ja. Det samme med Neverborn, som jeg spiller, de er meget... Tricky, og de har ikke så meget range. De vil gerne i melee, de er lidt mere nogle glass cannons, Som at de kan ikke tage så mange til selv, men de er gode til at uddele tv. Så man har lidt en idé, men alligevel ikke helt. Hvad er jo resten her så består? Nu har uh, Lot uh, ChompyBit uh, ja. og uh, den lille dreng. Ja. Hvad har du så ellers med? Hvad er de, hvad er de syv andre figurer? Jamen altså igen, det, det varierer alt efter schemes og strategy. Nogle gange tager du henchmen med, nogle gange gør du ikke. En forces kan du også tage med. Det... Uh... Det, det er svært at sige lige præcis, hvad det er. Men en henspind vil være hvad? En henspind vil ligesom være en øh, en sekundær leder, kan man, man godt ja. kalde det. Men tænker jeg, øh, er det så en stor dæmon, du har med? Nej, Eller overhovedet en ikke. Jeg, er det en lille dæmon? Er det en heks? Er det en, øh, et warlock? Ja, igen, det er, det er meget svært at sige, fordi det varierer så meget. Der er for eksempel en til mit hold, der hedder Widow Weaver, som er en... På afstand ligner det jo en kvinde i en meget lækker kjole med en paraply. Når du kommer tæt på modellen, kan du se, at hun har et ansigt som edderkop. Ja. Og det er bare lidt et eksempel på nogle af de der bizarre modeller der, så jeg kan ikke sige præcis, hvad henchmen er, for det varierer så meget Eller ja, Det er nemmere, hvis du var en anden fraktion, og ikke, og ikke bare spillet det weird. Ja, jamen næsten ikke engang der. så altså, det kan variere <laughs> rigtig, rigtig meget. Ja. Så det, det kan Og så nedad til, altså, men de andre forskelige på de forskellige typer er bare, hvor, øh, hvor seje. Ja, der er også lidt regler i forhold til, at for eksempel minions må ikke til upgrades. Det er kun henchmen, enforcers ja. og masters, der kan det. Ja. Og det er kun henchmen og masters, der må bruge de her soulstones, jeg snakker om tidligere. Så der er lidt... Hvad er det specielt så ved enforcers? Hvordan er det en for minions? Øh, de kan tage en enkelt upgrade, hvor minions... Ah. Og så, øh, ja. Men det meste af forskellen ligger egentlig som regel i schemes, fordi de siger nogle gange noget i forhold til Ah. Henchmen, ja. master, enforcer, minions. Det er mest der forskellen ligger. Cool. Ja, øh, En anden ting. Ja. Vi, skal, vi, altså, vi skal snakke med, med, med Malifaux. Ja. Jeg skal ikke kalde det Malifax, selvom det er jo sådan. Jeg tror, at uh, Malifo betyder, så vidt jeg ved, faktisk betyder det falsk ondskab. Uh, altså, det er jo bare navnet på den her ja. verden. De ja, man, er men Malifaux er, ja. er latin, fransk eller andet, betyder noget med ondskab eller smerte, og få er, er betyder falsk på... Så ja. det er falsk smerte, falsk ondskab. Ja. Det var et sidespor, bare <laughs> for at blære mig, jeg om jeg, jeg nogen gange ved om, nogle ting. Om, um, det betyder også, uh, spændst, de spillede. Alle de her ting, de har special powers, yeah. og kan gøre noget og det er øh, en masse stats og sådan noget. Yeah. Så noget, der, der er med Malifaux, yeah. øh, og også med andre de her, det er, at man har fået en i de her figurspil, man man har fået nogle små kort til yeah. sin. Altså, der er karakterark til hver karakter, man har, eller hvad? Ja, yeah, det er der. Ja, så man kan lægge skade på, og status på, og, eller hvad? Lige, og sådan præcis, noget. lige præcis. Ja. Der er mange forskellige former for status, og så man også bare kan holde styr på, hvor meget skademodellerne har taget. Det tror jeg også der er ved at være lidt mere standard i mange figurspil nogle om dage, at man ikke skal til at slå op i en bog for at finde ja. hvad modellerne kan, man bare har det til at ligge på de lille de Det Gør de korte det i hvert fald også. Og War Warmachine's og Hordes. Lige præcis. Flims og gør... of War gør det ikke, ved jeg. men jeg ved Nej. det er heller ikke en nyt og smart design. Det er noget man har fundet ud af, der er nyt og smart. Ja, X-Wing det... gør det også. Ja, det, øh, det fungerer i hvert fald godt at man lige hurtigt kan bare tage kortet op og så se, og det er også nemmere for modstanderen, hvis der er en model han ikke kender, så kan han bare lige læse kortet hurtigt. Ja. Det fungerer ret godt. Jo jo. Og en anden ting, jeg lige hurtigt vil nævne med Malifaux. Ja, bare snak. Noget, som jeg altid nævner omkring øh, spillet i forhold til nye spillere, der måske kunne være interesseret i det og gerne vil se, hvad det er. Der er faktisk for ganske få år tilbage kommet en ny edition, hvor de er gået fra 1. edition til second edition. Og 1. edition af Malifaux var alle modellerne metal. Og nu er det ikke for at hakke for meget ned på det. Jeg synes personligt ikke, modellerne var særlig flotte. Jeg synes, de har fået et kæmpe løft op af i an edition, hvor alle modellerne er blevet plastik. De har redesignet alt, både reglerne og alle samtlige modeller i spillet. Og jeg synes, det ser markant bedre ud. Så der er måske mange, der kunne finde på lige at google og se, hey Malifaux, hvad er det for noget? Og så kigger man der, og så finder man egentlig 80% gamle modeller, som... Mm, ser lidt mindre pæn ud i forhold til de nye. Så man skal huske at Google Second Edition. Man skal lige være sikker på, hvad det er, man ser om det er First or Second, ja. Yeah. Og øh, man skal huske på, at de også kun ser så pæn, ud, hvis du er rigtig god til at male selv. <laughs> ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det kan du jo blive, det er, hvis du har en lille kunstnerprojekt. Ja. Så det øh, Jo, eller hvad? Nu står vi, jeg er træt ved ansikkelsen her. Tiden flyver afsted, eller det gør den Så altså ikke så meget. Vi, vi snakker ikke så meget, men Malifaux. Ja. Øh, vi snakker lidt om til nye spillere og sådan. Noget. Ja. Hvorfor er Malifaux et et godt spil cool. øh, Og hvad er det måske nogle dårlige ting? Hvis vi gå lidt mere overordnet op. Hvad er så fedt ved Malifaux i forhold til altså, andre? Altså, jeg synes jo, det fede det er, at det er noget mindre, men det er stadig et utroligt taktisk spil, og man kan så meget. Og der er ingen spil der bliver fuldstændig ens. Netop på grund af de her strategier og schemes, jeg snakkede om tidligere. Du kan spille præcis den samme her mod præcis den samme her og have to vidt forskellige spil, fordi det er nogle forskellige strategier og schemes, der er kommet op. Det kan være, at første spil var meget på at myrde modstanders modeller, og I mødes egentlig bare alle sammen ind i midten, og prøver, eller begge to ind i midten, og prøver at myrde hinanden så godt, I nu kan. Det kan være andet spil, intet har at gøre med at dræbe modstanders modeller for at få point, og I spreder egentlig bare ud og prøver at score de her pointe så godt, I nu kan. Og det gør, at bare spillene bliver så øh, forskellige fra gang til gang. Og også, også igen, at faktionen kan ændre sig så meget, bare i, at du skifter masteren ud, det føles som du spiller et helt nyt hold med et helt nyt tema. Bare du spiller en anden master. Det er også fantastisk, synes det, er, det bliver ikke særlig kedeligt. Det bliver ikke ensformeligt på nogen måde. Fordi hver spil er så unik. Ja. Det synes jeg, der er fantastisk. Stor variation. Altså, men de, de får få figurer og sådan noget, ja. øh, nej, nej, hvis, lige, hvis nye spillere. Ja. Men hvor mange figurer skal du så, har du så med, når du tager ned og spiller Malifaux? Hvis du kan stille hele din ja. her, og hvad har det kostet dig at stille sådan en... Så du har en god variation at stille op med i mm. én fraktion bare? Altså, hvis du gerne vil have en, en rigtig god variation, ja. og gerne vil kunne lidt det hele, så tror jeg, man skulle af med måske omkring 1000 kroner, hvis man gerne vil have en god ja. variation. Og for det får du, hvor mange figurer? Åh, oh, det er svært at sige. Det kommer også an på, hvor du køber fra, hvilke figurer du ja. køber. Sådan, det, det er meget svært lige at sige. Men øh, hvis man gerne bare vil prøve spillet, og gerne bare vil have et enkelt crew, og der kan man også godt få et, der er meget altid, der kan lidt forskellige ting, ja. altså, så man er ikke sådan fuldstændig på hærens magt, fordi man har gjort det, og det vil måske. Jeg tror min kamrat, han kommer med 350 kroner, da han gerne vil prøve at spille og lige købe et enkelt hold. Ja. Okay. Så du har måske 15-20 figurer med, med de der, de der 1000 kroner. Ja, det kan godt være det der omkring. Så er man det man gerne stiller med, når man går til turnering. Ja. Det ved ja. du måske ikke, for du har ikke været til turnering. Jeg har imellem. ikke været til turnering. Jeg er som sagt selv ganske nyt spillet. Ja. Jeg er bare blevet meget grebet af det. Men når du skal ned og spille her i aften, når vi er færdige med at snakke her, ja. så har du 15 figurer med eller sådan noget. Andet. Jeg har nok lidt mere end det. Ja. For at stille lidt forskelligt og sådan noget. Ja, ja. Men jeg tror ikke det vil være nødvendigt At have meget mere med end det Jeg tror ja. godt du kan nøjes med ja, Måske måske 20 plus En sted mellem 20 og 25 modeller Cool ja. En anden ting til, til nye spillere Noget som faktisk selv afskrækkede mig Da jeg i sin tid kiggede på Malifu For jeg har faktisk kigget på det et godt stykke tid Inden jeg gik i gang med det Men noget jeg ikke helt kunne forstå Det er at holdene føles meget gro I forhold til et spil som Warhammer i Warhammer der er du aldrig nogensinde i tvivl om, hvis at du ser en model, så ser du, at oh, det er en ork, den hører til holdet Aurksenkoppens, ja. og oh, det er en dværg, den hører til holdet Dwarfs. I Malifaux, hvis jeg gav en kort beskrivelse, som jeg gjorde tidligere her, og så viste dig en model nu, så er jeg ret sikker på, at i af tilfælde vil du ikke kunne gætte, hvilken fraktion den hører til. I hvert fald ikke. jeg er også sikker om den kunne være Outcast, eller Guild, øh... eller Ten Thunders, eller det er ja, meget svært. Der er måske ja. Hvis du ser en stor demon, så tænker du, okay, at det er måske en naboborg, ja. ja. Og hvis du ser en Gremlin, så ved du også godt, det er en Gremlin. Men mange af tingene går lidt på tværs, og der er egentlig også mange øh, zombier og skeletter i holdene andet end lige præcis Rezzers, som var Necromancers. Så det, det, går lidt, det går meget på kryds og tværs, og der er mange modeller, som kan arbejde for forskellige fraktioner. Der er Masters, som kan arbejde for to forskellige fraktioner, for eksempel. Så Aha. det bliver lidt svært lige at, at danne overblik i starten. Så det var i hvert fald et problem, jeg selv havde. Når man kommer ind i det, giver det hurtigt mening, men det kan være svært for en ny spiller lige at og danne et overblik over de forskellige hold, når at det hele det går på kryds og tværs. Så det kan godt blive lidt vanskeligt. Men det kan så nemmere at stille sit hold nummer her nummer to, fordi at der er nogen, der kan gå igen måske. Og sådan noget. For eksempel, ja. ja. Nu har vi jo også en, en øh, lille gruppe, som spiller, vi er seks spillere, som ofte spiller hos mig. Øh, og det gør jo også lidt sjovt, at vi egentlig kan låne figurer hinanden tit, selvom vi spiller forskellige hold. I spiller forskellige øh, fraktioner? Ja, ja, præcis. Hvorfor endte du på Neverborns? Og oh, jeg var meget i tvivl. Jeg kiggede også rigtig meget på det hold, der hedder Outcast til at starte med. Øhm, jeg har det tit med at spille den lidt tricky fraktion, som og så kan jeg også godt lide at spille den lidt glass som ikke er så god til at tage til som bedre til at give Så det passer mig meget godt. Og så også bare, at temaet var så godt. Jeg tror, at en stor del, der dør mig til fraktionen, det var nok den master, jeg snakkede om, Dreamer, den lille dreng, der bare <laughs> tilkalder store dæmoner. Det er helt fantastisk. Han lyder også sjov. Ja, skal... øh, ja det er gode ting ved, ved spillet i forhold til andre... Øh, jeg fik ikke nævnt, at mekanismer, men jeg synes, det blev meget fedt, det du nævnte, inden vi aftog. Det her med, at det har et godt flow i spillet, ikke ender det er hurtigt, og ja. kortene bare bliver vendt, man sidder ikke og slår. Det er ikke ligesom, hvor man først skal slå. Hit, hit, to, uh, hit to hit, og hit to wound, og uh, armor save, og du er ja. afgjort uh, skade. Slår man for skade, eller bliver man også kort for skade? Og men man noget. også kort for skade, ja. Ja, så. ja. Så alle skades ligger i sådan et eller andet spektrum også? Der er et spektrum for skaden, ja, lige ja. præcis. Lige præcis. Øh. Og igen, jeg kan ikke huske, om vi var inde på det, med ja. at øh, man jo skiftes til at aktivere en model. Det var det, jeg lige ville se. Lige præcis, ja. okay. <laughs> ja, ja. Det var det, noget, fordi fik jeg lige satte mig selv til side. Ja. Ja. Øh, jeg vil nu høre med skaden, hvor meget liv har en figur? En. Fordi hvis, den, hvis skaden går fra 1 til, til 14, ikke, så... Uh... Ja, ah, nej, sådan fungerer det, skal ikke. Nej. Øhm, der er, hvis du vender en 1-5, giver du weak skade. Vender du 6 okay. giver du medium skade. Vender du plus det, giver du severe skade. Og det er så afhængig af hvilken figur? Ja, det er så afhængeligt af hvilken Okay, figur, jeg, på den lige præcis, måde, ja. Lige præcis. Cool. Så hvis det yeah. var en til 14, ja, så var der noget af at spektrum af skade yeah, ja, ligesom ja. Det, ja. og nu, nu må du så godt gå på det der, til, at vi snakker om. noget af det fede, som ja. giver flow i spillet. Lige præcis, at... at i mange andre spil, der har man sin tur, hvor man så tager alle sine modeller, og ligesom gør dem færdige, og gør alt hvad de kan, gå, skyde, angribe. Klassisk hvad de kan man tit gå ud og lave en en øh, kop kaffe, når øh, modstanders tur starter i Warhammer. Lige præcis, så venter man jo lige bare til, at det bliver sin tur, man har egentlig ikke så meget at gøre i modstanders tur. Her tager du en enkelt model, og gør den færdig for at det så bliver modstandernes tur, og han så aktiverer en af sine modeller. Plus, at når du bliver angrebet, så flipper du egentlig også selv et kort. Og der må du jo også godt snyde kortet ned på din hånd, så du har sådan lidt mere kontrol, selvom det er ham, der er ved at tage sin tur. Og du reagerer meget mere på, hvad de modstander gør. I et spil som for eksempel War Machine, som jeg siger også elsker, fantastisk spil, det har nogle gange lidt en tendens dog til, hvem det er, der kan slå hurtigst og hårdest. Det gælder om at få den her Alpha Strike, som man tit kalder det, med at man skal lidt overvælde modstanderen, inden han ligesom kan nå at gøre noget ved det og slå først. Her, der er det meget mere at reagere på, hvad modstanderen gør, som jeg virkelig godt kan lide. Og du siger, at en figur, så alle ens figur skal rykkes i løbet af en, af en runde, eller hvad? Ja. ja. ja. Så, så man, man kan... markerer, hvem man har rykket, og så... Ja, lige præcis. Det er også derfor, det godt kan være svært, hvis du begynder at gå ned på figur, og du spiller et alt for elite-crew, hvor du har meget få modeller, med meget stærke modeller, fordi ah. så aktiverer du dem, og så er det lige pludselig kun modstanderen, der har figurer tilbage, og så kan du ikke længere reagere på det, og så går det ned ad bakke. Så der er fordelen ved at være i overtal der, ja, ja. Ah. I hvert fald, hvert fald bare ikke. Sørg, sørg for, at man lige har et, et okay antal modeller. Og man ender altid cirka med en samme til modeller. Der er ikke så stor pointværdi på, hvor meget man stiller i, om du stiller uh, Masters, eller Henchmans, eller Minions. Oh, det er der nu. Et, et hold som Gremlins, for eksempel, er rigtig god til at have en del flere modeller end Mostaren. Ja. Så der, der kan være nogen. Men som reelt er det 7-8 modeller plus minus et. Ja. ja, der er ikke sådan en fraktion, ganske. Er der gerne stiller 12 modeller. Der... Gremlins kan godt finde på det. Er ja, måske der er special ting, ja. måske har stillet nogle gange stille med flere modeller. Ja det, er, ja, det er noget af det, de gør, ja. Okay. Ja, så jeg lavede et godt flow. Hvor lang tid tager et spil egentlig? Uh... Hvis man når man, når man er enig i det. Og... Ja, ja, selvfølgelig. Det varierer meget for os, fordi vi jo sidder sådan hygger lidt, og så ja, ja. tager en kop kaffe og snakker om nogle andre ting måske. Men et, et spil, hvis du er sådan fokuseret på det så burde det ikke tage mere end to timer. Ofte ja. mindre end det. Sige, omkring, for... omkring to timer. Og, og, og det er fra, at man har stilt sin, um... sin figur frem, stilt terrænet op. Jeg vil sige det er med det hele med. Okay. Så burde man godt kunne nå det på to timer. Ja. Ja. Også med lige at vælge den her. Men det er jo så relativt til at vælge, ja. når man... Man har nogle idéer om, hvad man skal have med, og ja, har kun 50 point at gøre med, og der er ikke det, så mange mystiske fixfakterier, man skal have styr på. Nej, nej. Altså det, det, kommer. Men det tager selvfølgelig lige lidt tid, de har sig for, man gerne have med, men det er også en del af spillet, og det er lidt sjovt Og ja. sidde og tænke over, hey, hvad passer til den Man her har historie. måske også nogle idéer øh, i det hele taget, fordi der er nogle af figurer, der har synergier med hinanden. Lige præcis. Nå, men så skal også dem, der er med, og den der, ikke? Altså, ja, ja, ja, ja. Er der noget af det, der bliver sådan noget, snakker vi med synergier og sådan ting. Ja. ting altså, øh, at noget der kan blive lidt for, jeg vil sige, kaldet for, for gamey, lidt for meget at man tænker, ah, det er smart bonus for den giver en bonus derover og så de er to interagerer på en måde som reglerne ikke helt havde forsigt, og derfor bliver det en lille smule overpowered og oh, det synes jeg faktisk ikke nej. og jeg kan lige kote det her hjørne rundt her og hvis jeg står en millimeter ved siden af dig, så kan du gøre mig noget og... ja. det har jeg ikke set nej at man sådan, jeg synes at reglerne er virkelig træt. jeg synes det fungerer og jeg har ikke lagt mærke til nogen der sådan kommer med de der sådan virkelig... Kaldte du det gamey, hvor man ja, virkelig sådan bare sådan prøver at, at cutte det ned optimere det så meget, som måske ikke var helt tiltænkt. Ja. Det har jeg ikke lagt mærke til nej. nej. Men nu er det jo også et forholdsvis nyt spil, så jeg tror, at jeg, jeg tror ikke helt, at det er ligesom kompetitivt som nogle andre større spil, men det giver et, et fantastisk miljø. Ja. X-Wing er blevet meget brudt ned i hvert fald til ja. i, øh, præcis, hvad det er. Men også, der kan man også få rigtig mange upgrades med og sådan ja. noget. Hvad hva, Egentlig upgrades. Er ja. de... Øh, Hvordan fungerer det? Er det unikke fra, hvordan får man flere upgrades? Står det bare i ens regelbog, hvilke det står upgrades, man regel kan give? Upgrades, man kan give, og så har ja. man dem også på kort, så man kan lægge ned sammen med figuren, ja. så du kan se, Og man figuren. har alle sine upgrades med til fraktionen, når man starter fraktionen. Du får de specifikke upgrades med til de specifikke figurer. Det kan fx være, at altså Dreamer har måske fem forskellige upgrades, så får du de fem upgrades med, hvis du køber ham. Ja. Til gengæld er der også nogle generelle upgrades, som kan gå til mange forskellige modeller i fraktionen. Der skal du købe sådan en lille boosterpakke ved siden okay. af med upgrades. Den har ikke, det har ikke x frames problem med, at nogle gange så køber man en figur for at få upgrades'en, der med. Øh, nej, det Fordi jeg det jeg kan ikke... lægges over på de andre. Det har jeg ikke oplevet, nej. Det er jo det, det de gør ikke... i x frames når de spiller kompetitivt uh, okay, I... Så køber man uh, den nyeste uh, figurpakke, fordi at man skal have upgrade-kortet ja. uh, over på en anden figur. Ja. Og så men der bliver mulighederne for at have lidt uh, overpowered kombinationer også højere. Ja. Men okay, så der, der er et basis-sæt generelt. Ja. Med et sæt udvidelser til, eller? Nej. Øh, jo, der kommer nogle gange lidt, lidt nogle ja. nye. Ja. Ja. ja, hvordan fungerer det egentlig er, med Maléfaux? Er det et ja. spil, der bliver, bliver udvidet løbende? Det kommer det, ja. det nye waves, det. ting, der ja. kører rundt? der kommer wave 5 nu her, nu kan jeg ikke huske, om den kommer slut på året, tror jeg måske. Hvilket jeg glæder mig meget til, fordi det de gør der, det er, at de laver to nye upgrades til samtlige masters, der allerede er i spillet. Så hver eneste master får en lidt nogle nye måder at spille på. Hmm. Det bliver meget, meget spændende, så man behøver faktisk ikke engang at købe nye figurer. Man kommer bare til at kunne spille på andre måder, man er vant til ja. med det, man har. Så er der hele tiden en lille smule upgrades til, eller ja, ikke upgrades, variationer og nye figurer til alle fraktioner ja. i, i spillet, ja. ja? Ja. Hvor tit kommer der sådan nogle ting ud? Åh, oh, det er faktisk også et spørgsmål. et Jeg ved ikke præcis, hvor tit de smider nyt ud, af. Okay. Altså er det hver halvår, eller hver tredje måned, eller? Det er det bestemt ikke. Nej, der går længere tid mellem det. Hver halvår det... cirka, eller Ja, måske nærmere årligt, okay, der så Second Edition har været ude i fire år nu. <laughs> ja, det, det skal nok ind i ja. Plads, ja. Okay, Men det er også så lidt til at overskue og følge i og sådan noget. Ja, lige præcis. De kommer nu. til gengæld dog med er til os, hvor de er lidt balancerede modeller i spillet, hvilket også gør, at jeg synes, det er et fantastisk godt balanceret spil. Ja, det er også det, når man har, man har reglerne på et kort, kan du også i rettager, at det er lige at den, der stikker på et kort, eller ja, spiller ja, en til kortet. Ja, er bare nogle nye kort ud, som du kan printe ud, ikke også? Ja, og så ja. har du dem. Så der var lidt nogle masters, som har set, som værende noget dårligere end andre, men dem har de for nyligt lige givet et godt boost, så de er egentlig på linje. Så jeg synes, jeg synes spillet er fantastisk. Godt så de er, gode, de er gode til at rette for at få. Det vil jeg mene i hvert fald. Balancen det, i spillet. Det, det vil jeg mene. Og men, ja. god til at holde balancen. Du snakker, ja. vi snakker også om tidligere, det er noget at komme med på. Ja. var på at, at du spiller godt balanceret ja, og noget der, der er rigtig fede ved det. Ja. Bestemt. Ja. bestemt. Er der noget der ikke er fedt ved Malifaux? Øh... Noget du savner for andre figurspil? Hvis jeg skulle nævne en ting, det har ikke været så stort problem for mig, men det er noget, jeg hører mange folk nævne. Det er, at modellerne kommer i rigtig mange dele. Så hvis du ikke er vant til at samle modeller, og du ikke måske ikke spille har spillet andre figurespil før, så kan det altså godt være hårdt, at den her lille bitte gremling-model kommer i syv, otte forskellige dele. Er det så, fordi han kan customise sig også? Nej, det kan de nemlig ikke. Nej. Så jeg ved faktisk ikke, hvad begrundelsen er, at de har gjort det. Det er billigere tryk. Det, det er jeg det sikkert, Billig ja. på den måde. Det er, det er lidt noget, som selskabet, der har lavet med de er ja. lidt berømtet for at lave modellerne i flere dele. Jeg vil man, jeg tro synes, det er det, fordi hvis det er i mange små dele, så kan du genbruge nogle af delene til andre modeller, og så kan du øh, genbruge mm. noget af karsten eller sådan et ja, eller andet. Jeg ved det ikke, ja. Der ja. må være en eller anden begrundelse i hvert fald. Altså nu havde jeg nogle modeller, der hedder Insidious Madness. Det er egentlig, det er nogle af de demoner som for eksempel Dreamer kan hedkalde som en. Og det er egentlig bare tænder og tentakler, og præcis hvad du vil forestille en model, der hedder Insidious Madness. Så når du sidder med sådan 15 forskellige dele til en lille model, der egentlig bare er tænder og tentakler og forskellige dele af hud, og bare skal prøve at samle det, det, det bliver en opgave. Det gør det. Så du skal være god til at lime. Det skal man. Det, det vil jeg tro, det er en udfordring for en ny spiller, som ikke har prøvet andre figurspil før, hvis han skal til få. Men ellers et rigtig godt spil. Bestemt et rigtig godt spil. Øh, god flow. Fedt ja. tema. Ja. En anden ting, som er en lille smule unik bitte, som jeg nævnte før med Dreamer, med at han kan summon andre modeller. Det er egentlig ikke noget, jeg før har set i figurspil. Der er mange, der ligesom kan tage modeller, der er døde, og bringe dem tilbage på spillet igen. Jeg har egentlig aldrig før set, hvor du tager helt nye modeller uden for spillet og sommer dem ind. Og det er også fordi, jeg tror, det er svært at balancere. Fordi man tænker jo, hey, du kan bare blive ved med at tage nye modeller ind, som du ikke havde med til at starte med. Og du kan bare blive ved med lige meget, meget dræber og bare at sommer nye modeller ind. Det virker en lille smule overpowered. Men måden, de har formået at balancere det på her, det er jo, at du skal bruge din kort på hånden til at somme som regel. Det kræver som regel et rigtig højt kort, at få samlet en ny model ind. Og oddsene får, du bare flipper det fra toppen af dit dæk, at det er jo meget lave. Så ofte skal du tage et kort fra hånden, et højt kort, og bruge det til at somme modellen. Og det, det jo så lidt, lidt gør, det er, at lige pludselig har du ikke det her højt kort på hånden, du kan bruge i kamp til at slå modstanderen, så din figur føles dårligere, de har ikke dårligere stats, end hvad de ellers ville have haft, men de føles bare svagere, fordi du mister din kort på hånden til det. Jeg går for, at nogle af de modeller, han samler ind, heller ikke er helt er så stærke, som... De, øh... de har taget lidt skade, når de kommer ind, men de har præcis de samme stats, som modellen ellers ville have haft, når okay. du havde den. Og m der, han, kan, han kan så nogle rigtig, rigtig stærke modeller. Okay. Hvis han er, han er heldig. Ja, ja, <laughs> eller, hvis, eller man sidder med det, den der konge på hånden lige, og tænker... Lige præcis, lige præcis. Og det er det, jeg synes, der, der fungerer så godt i og med, at du bruger din høje kort for hånden, og så føles din figur svagere, uden egentlig at være svagere. Så de har kommet at balancere den her sommerning rigtig godt, som der er mange modeller, der kan gøre. Og er der andre? Ja, alle figurerne har vel special powers og sådan noget, mere, ja. mere eller mindre, så, så det, er, det der med, om der er magi og spells og teknologi med, det ja. er vel bare det samme, det er special powers, det hele. Ja, lige præcis. Altså, der er helt sikkert nogle master, som er mere simple end andre, det er der ja. uden tvivl. men de fleste kan jo gøre et eller andet specielt og unikt. Og kasten magi gælder kun for at sammen, også for de andre, at man skal så vende et uh, kort for at se, om det lykkes, eller hvad? Øh, altså, ja, du skal jo vende det her kort til at starte med, Ja. ja. så det, du skal vende for at se, om det lykkes og det er også der man kan sige hvis du har en eller anden special rule eller en form for magi du kan og du ved du skal bruge jeg skal i hvert fald minimum bruge en 8, for at den her går af så kan du jo bare sidde og gemme 8 på hånden så du får lidt mere kontrol selv over det du føles ikke helt lige så udsat for for skæbne, som man gør med terninger nej hvilket er fantastisk kul cool. jeg tror faktisk vi er ved at være rundt om Malifaux uh, jeg føler også lidt jeg har sagt de ting ja, jeg, har, jeg vil sige. ja jeg har ikke så meget til for jeg har jo aldrig spillet det så det er interessant lige at så høre så cool. om ja. og hvordan det er ledes uh, jeg kan ikke snakke så meget om andre figurspil men det er fint jeg kan i hvert fald ikke anbefale det nok. Jeg er blevet utrolig glad for det spil her. Det er godt. Og så over uh, War Machines og uh, Horts? Øh, lige p.t., ja. Yeah. Der kommer også en ny edition. Hvor det kan være, vi lige skal snakke, hvorfor, hvorfor stopper du med det? Jamen, du... øh, der er lige kommet en ny edition for ikke så lang tid siden, og den har... Gjort lidt, der er lidt uh, spredt i mening om Nogen kan lide, den, andre kan jeg ikke. Jeg synes, selve editionen, selve grundreglerne i spillet er blevet markant bedre, end de var før. Jeg føler bare lige det hold, jeg spillede. Jeg er ikke helt lige så glad for dem, som jeg var tidligere. <laughs> Så det var jo en udmærket chance for ligesom at springe over i noget nyt. Samtidig så mange af mine kammerater, som også spillede Borgmaschine og Horts, de var markant nyere til det, end jeg var. Og de har alle sammen startede på lidt forskellige tidspunkter. Der var nogen, der startede for et år tilbage måske. Jeg har selv spillet i flere år. Og så var der en, som var meget ny til det. Så vi havde lidt svært ved at spille mod hinanden, fordi der var altid nogen, der var mere erfarne end andre. Ah. Så det var derfor, vi ligesom tænkte, hey, hvad nu hvis vi alle sammen starter på et helt nyt figurspil, der ingen deres, har der prøvet før? Så det er jo ikke så meget War Machine så hårdt, I var, I var træt af, som at det var i finde på, på noget nyt at spille. Ja, jeg tror også, ja. altså, det var fordi, at det var sjovt at finde på noget nyt, som vi alle sammen kunne, og så var det også samtidig, fordi jeg er en lille smule træt af det hold, jeg spillede i Warhammer. Ja. Og i stedet for at starte et helt nyt hold der, så vil jeg hellere lige prøve et nyt spil. Og Når men, du bliver træt af dit hold i. Øh... Ja, det må vi jo se, om der sker. Men, men, men så kan du skifte. Det er også det der med de få figurer. Ja. Det er godt nok ikke til at skifte hold i Warhammer, Nej, når man det... har malet øh, 90 figurer er, og smidt 3.000 kroner efter det. Og, det er og der er Malifaux jo fantastisk i og med, at du kan skifte din master og få en helt ny følelse. I Warhammer havde jeg lidt den, at nu spillede jeg meget Demons, og de var gode i nærkamp. Og det var sådan lidt det, de kunne. Det var svært at få en ny følelse ud af dem, ud af hele holdet. Hvor her, jamen, jeg spiller ny master, som gør noget helt andet. Ja. Cool. Det var uh, Malifaux for i dag. Yeah. Og Martin, det kan være at han kommer til at gage i studiet igen, så han løste det. Det er lige at få snakket om. Nej. om noget jo. andet nørdet? Ja, jeg spiller mange forskellige spil, så ja. øh, det er da ikke udtænkt. Jeg, jeg, jeg ved at er det vennekreds. Der går Martin nogle gange under navnet Magic Martin. Ja, det er også rigtigt. Så Martin har spillet meget Magic. Jeg skal finde nok nogen at stampe Magic på et eller andet tidspunkt. Det kan ja. være at det bliver Martin, det kan være at det bliver en anden. er sidder jeg at snakke om uh, Magic the Gathering. Ellers så venter vi måske, at Jonas kommer tilbage med det, fordi Jonas ved faktisk noget om Magic modsat mig. <laughs> uh, I hvert fald det var Jakobs nørder sammen uh, andet afsnit med øh, Martin, om Madifaux, og, Faux, ja. og lidt om figurspil det hele taget. Øh, det var på Brætspilsklubben. Du kan finde os på Facebook. Øh, like os på Facebook gerne. Så kan vi, skriver vi også nogle gange, når vi ikke har noget op, hvorfor det er. Vi har holdt en lang pause her i starten af foråret, eller start af sommeren. Ikke helt med vilje. Forskellige ting. Men vi er på sporet igen. Der skulle gerne komme episoder hver uge. Øh, fra nu af, og så ind til... Så jul eller sådan noget, eller andet, og vi holder juleferie. Øh, og Jonas vender tilbage om en måned. Så der bliver mere med mig. Dit kommer tilbage i næste uge. Vi skal snakke krigspil igen. Øh, mere specifikt den her gang. Ellers så giv os et review på iTunes, hvis du kan lide os. Øh, giv os kommentar derinde. Skriv, for du ikke kan lide os, hvis du ikke kan lide os. Jeg ved ikke helt, hvad du laver i den her end podcast, podcasten, hvis du ikke kan lide os. Men øh, hvis nogen har tvunget dig til at lytte igennem, så øh, gå ind på iTunes og giv os et reviews review, hvis du ikke Ellers så giv det godt. Det hjælper. Like os, review os på iTunes, hjælp os med at finde os. Hvis du gerne vil høre os på en smartphone, og ikke øh, der ikke er en Apple-phone, så er vi på Podcast Addict-appen. Øh, yeah. Ellers er der gerne at sige tak for den gang. Tak fordi du lyttede med. Tak til Martin, og så spiller jeg en jingle.